Příběh puní a Pávany Kniha 5, 19 Vasišta pokračoval. O Rámo, v této souvislosti existuje jeden starý příběh a já ti ho nyní povím. V zemi zvané Jambudvípa stojí vysoká hora Mahendra. V lese na jejím úbočí žilo kdysi mnoho svědců a mudrců, kteří chodili pro vodu k řece jménem Vyoma Ganga neboli Gangá. Na břehu řeky žil světec Tapa, který byl, jak jeho jméno napovídá, stělesněním neustálého odříkání. Tento Asketa měl dva syny, kteří se jmenovali Punya a Pávana. Punya dosáhl plného osvícení, zatímco Pávana třeba že překonal nevědomost, nebyl ještě osvícený, získal jen částečnou moudrost. V nevyhnutelném toku neviditelného a nehmatatelného času mudrc dýrgatapa, osvobozený od lpění a tužeb, dosáhl stáří a tak jako pták vyletí z klece. I on opustil tělo a dosáhl stavu čirosti. Jeho žena za pomoci určitého cvičení, které se od něj naučila, Manžela v zápětí následovala. Náhlým odchodem obou rodičů byl Pávana zdrcen. Plakal a byl k neutišení. Jeho bratr Punja vykonal pohřební obřad, ale ztráta jeho blízkých ho nezasáhla. Přistoupil k truchlícímu bratru, aby ho povzbudil. Punja pravil. Bratře, proč na sebe necháváš dolehnout smutek? Příčinou tvých slz je slepá nevědomost. Otec i matka odešli do nejvyššího stavu osvobození, který je přirozený všem bytostem a je bytím těch, kteří překročili já. Oba se vrátili ke své podstatě, svému zdroji. Proč tedy truchlíš? Tvá nevědomost tě poutá k představě otce a matky a ty truchlíš pro ty, kteří se z této nevědomosti vymanili. Nebyla to tvá matka, nebyl to tvůj otec a ty jsi nebyl jejich syn. Měl jsi bezpočet matek a otců a oni měli bezpočet dětí. Bezpočet bylo tvých vtělení. A chceš-li plakat nad smrtí rodičů? Proč si trvale netruchlil i nad těmi ostatními? Ušlechtilí člověče, co vidíš jako tento svět, je jen zdánlivé projevení. Ve skutečnosti neexistují přátelé ani příbuzní, neexistuje smrt ani oddělení. Všechny znaky mnohosti, které kolem sebe pozoruješ, jsou jen kouzla a mámení. Některá vydrží tři dny a jiná déle. Svým bystrým úsudkem se dotazují na skutečnost a vzdej se představ já, ty, či je mrtev. To všechno jsou jen představy, nikoli skutečnost.